Грузиться завдати ще й мрусь. І все ж настав той день, коли, плачучи і ридаючи, сіла царівна в ромейську неоковирну кувару, щоб попливти до темних варварів, хижих умів, тупих душ, невдикість і безвір'я. Але то тільки так мовиться, що сіла в кувару і попливла. Но вже перед тим послано в Рим, щоб повідомити імператора і папу про те, скільки... Пресвітерів і слуг віри супроводжує Анну, щоб хрестити Русь, яка дружина супроводжує сестру імператорів, щоб захистити при потребі віру і честь, які дарунки відправлено київському князеві – мечі, кольчуги, лати, золоті ланцюги, срібні і золоті тканини, фібули, сосуди. Все це пливло на ромейських незграбних кораблях-куварах, волочилося по морю повільно і тяжко, ми насилу стримували свої метки легенькі ладії, щоб не вирватися наперед і не завдати образи високій особі. Берегом, не відстаючи від морського походу, супроводжувало нас скінне ромейське військо з повозами, шатрами, припасами на всі забаганки Ани, коли набридне їй море і зволить вона зійти на берег для спочинку». «Царственна невіста, здавалося нам, не так пливла, як спочивала на березі. Все виволікалося з суден, ми виводили на берег коней, хоч ніхто нікуди не мірився скакати, розкладалися вогнище, пресвітери налагоджували свої святилища, гарно звані вівтарями». Кадили приємним димом, а виспівали щось теж дуже приємне, поволі призвичаючи наші вперті душі до нової віри, яку вважали найвищою і найрозкішнішою. Може, воно так і було кожному своя віра наймиліша. Принцесу чи бачили разів кілька та й то здалеку. Напинали для неї золоте шатро, встелене килимами та узоричнем. До шатра з кувари не йшла, несли її в золочених ношах, і тільки крізь прозерки видно було, як вигойдується Анна в своїх просторих негнучих шатах, білолиця, білошия, зніжена і зманіжена. Хоч і перезріла, а свіжа, наче її в солі зберігали, визирає гнучко шию з твердої золотої луски, ніби гадюкалиняючий. Боги, бережіть землю Руську і всіх нас від цієї жони. Прислужників везла з собою хмари цілі і все чоловіки, хоч з баб'ячими обличчями і тонкими баб'ячими голосами, євнухи. Навіки скалічені нещасні люди, а злі за те своє каліцтво на весь світ лихі і немилосердні, мов люті змії. Цим усім скалічено тіла, а нам перекалічать душі. Корчак не міг не химерними назвиськами слуг Румейської царівни, допитувався, не знати й кого. А ото, як його а проти спатарі, це ж навіщо, щоб лежав під боком у князя і не давав йому спати біля нової жони? Прото з Пафарії терпляче поправляв Корчака, котрий з ромеїв, які присмоктувалися до кожного з нас, ненастирливо привчаючи до своєї мови, довіри і поводження. Може тому, що супроводжували багряно родно жону, а може такий звичай був ромейський, та занною пливли на Русь не самі чоловіки і ереї, а їхні помічниці жони, звані деяконисами. Молоді, гожі і такі буйнотілі, що зваблива їхня плоть золотисто світилася навіть крізь товсті, сувої, темних облачень. Ромейські ієреї, що їхали з нами, назбирані були з слов'янських земель, болгарських, промовляли до нас ніби і по-нашому, але ніби і ні, щось піднесене, урочисте, барвисте, а хіба ж наші заклики, моління, плачі і виспіви не такі? Головний над присвітерами, званий єпископом, з просторим лицем, мови нашої не знав, так само, як і деякониси грекині. Та однаково ж слухалися ми в їхню мову шелестливу, ніби народжену з палючих жіночих уст в таємничості і незбагненності, бо, може, так і треба, щоб жінка завжди зоставалася нерозгаданою. Але вражала нас і відлякувала в деяконисах їхня обітниця вічної цноти.